Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska om radio. Men vad trevligt att just du tar plats i den växande skaran av Radio Länsman-lyssnare. Vi hälsar dig varmt välkommen till detta program med mig, Länsman. Och trogen som nästan alltid vid min sida har jag ju Glenn, kanske mer känd som Konrad. Välkommen! Åh, är det för att jag är från Göteborg som du kallar mig, Glenn? Nej, är det så? Nej jag vet inte var jag har fått det ifrån. Det kan inte Nej. vara det. Nej, det bara en konstig slump. Ja. Ytterst kränkande, vill jag bara säga. Mm. Ja, ringdiskrimineringsområdet. Ja, det tänker jag gör. gör det. Men som du säkert minns, min kära vän, så språkades du vid min miljöpartist i det här specialprogrammet vi gjorde då, Ringer partier. Ja, en mycket trevlig miljöpartist. Det vill ja. jag absolut trycka på. Ja. jag såg även i kommentarerna att, att många har reagerat på det. Det var till och med någon som sa att varför släpper de inte fram den här Men människan som, som verkar så himla vettig. För det måste jag säga. Det kändes inte alls rabiat utan, utan bara en trevlig, säkert god och fin människa. Jo, men alla är ju inte som den kvinnan. Det finns Nej. ju <laughs> andra kvinnor och män som inte kanske hissen går hela vägen upp på. Du ska få träffa en annan miljöpartist nu eller vi kanske ska säga fram till eller från och med den här veckan så är hon en ex-miljöpartist som... Aha, ja Ja, ja, jo, ja eh, hon har ju uppenbarligen då glidit för långt på maskrosen förbi både vad ska vi säga, våra förstånd och till och med förbi Miljöpartiets förstånd. Mm. Hon har glidit ganska långt. långt, långt ja. <laughs> eh, och jag talade då självfallet om Pernilla Hagberg från Vingåker. Mm. Det, det var den du tänkte kanske? Det var faktiskt hon. Det är min favoritmiljöpartist för jag nog säga. Förutom ja, vad du pratade med. Ja, fast nu är inte hon det längre då. Men. Nej, nej. Eh, jag tittade idag på ett inslag från 2012- och jag blev helt chockad av vad du har jag hörde. Är det innan eller? Nej, inte det där någon Att Det var någon intervju, någon satt hemma där och hade sin hund som lät lite i bakgrunden och sådär. Jag hade inte sett och jag blev helt. Och mm. eh, då bestämde jag mig för att skriva ner ordagrant vad hon sa. Ah, vad eh, och eh, ja, inte allt då, sju minuter. Men, eh, men då bara så när jag läser upp om det låter konstigt så är det för att det här är ordagrant. Och mm. då låter det nog lite konstigt. Men jag tänkte så här Konrad att du får när som helst då hoppa in och stoppa mig och, och kommentera. Något, ja. alltså det som jag säger då. Mm. Eh, men vi tar och släpper lös den här virrpannan då och då är ju ämnet alltså som det här programmet heter X-miljöpartisten och den dolda planeten X. Det låter spännande, Arkiv X. Nej, men Eh, så här står det då, planet X och jag hoppar egentligen direkt in här då och citerar från Wikipedia för jag tror nog inte jag är en enda som inte har en aning om vad det är för planet okay. citat, planet X är en hypotetisk större planet i solsystemet utanför Neptunus omloppsbana den allmänna uppfattningen bland astronomer är idag att en sådan planet inte existerar men avvikande meningar förekommer så säger de så här, eh, alltså planet X som jag har sett många bilder på nu, eh, som går upp tillsammans med soluppgången, går upp tillsammans parallellt med solen jag har sett filmer på det då sprayas det väldigt mycket då, alltså chemtrails som det kallas då. Ja, precis. Eh, vill du förklara det kort? Ja, stopp, stopp, stopp här för länge sedan. Eh, ja, grejen är hon har blivit känd som, som chemtrails eh, panilla här och, och chemtrails, jag får att vi har pratat om det någon annan gång och Chemtrails är en ganska faktiskt skrämmande stor konspirationsteori som går runt. Den är ganska ny men det finns massa grupper på Facebook och sådär. Och den går i korta, lite kort beskrivet går den ut på att någon typ regeringen är det väl då, sprutar någon slags kemikalier över Sverige och hela världen då för att Ja, här skiljer det sig lite åt. Det kan vara för att kontrollera vädret, det kan vara för att förgifta medborgare, det kan vara för att spruta ut nanorobotar som ska kontrolleras och sådär. Och det är även lite olika om, vissa tror att, att de här behållarna med den här gasen sitter i vanliga flygplan. och vissa men tror att det är det, Hon påpekade ju faktiskt också att, ja jo men det är både och där, men att, att det inte var i alla. Men vad var Nej. hon sa, det skrev jag inte med men det var någonting i stil med att men att det tydligen är något märke av något slag då som visar på att i det här planet så finns det Och så var det så någonting i stil med rätt som det är så tar någon en sån här förbjuden bild med andra ja, ord på det då Och jag kan säga den där symbolen troligtvis, vi, vi tar en sak i taget här för jag, jag har läst ganska mycket om detta Vad som har, vad som har hänt här är ju att de här chemtrailsen som de pratar om är ju contrails. Det vill säga, det blir ju, det blir ju avgaser och kondens efter flygplan när de flyger på så här hög, hög höjd. Det har ju lite med luftfuktighet och så här att göra. Alltså varför detta har blivit så stort på sistone tror jag är. Delvis har ju flygtrafiken ökat ganska mycket. Men ett av de vanligaste argumenten som, som folk har som tror på detta är att Ja, men det är väl bara att titta upp. Man ser att det ser konstigt ut. Och det här skulle då bevisa allting. Och jag tror att det är så enkelt att, jag menar, hur ofta tittar man upp på himlen? Hur ofta tittar du upp på himlen, Lensman? Det gör man ju faktiskt ganska sällan. Mm. Och börjar man titta upp plötsligt och liksom leta efter något konstigt. Ja, då kanske man tycker att de här chemtraxen ser lite konstiga ut då. Men, men det här är ju så fånigt, för det här är ju funnits sen... Sen, på andra världskriget till exempel var det här ganska vanligt med sådana här contrails. Så det här är absolut inget nytt, det är absolut inget konstigt. Det finns inte, givetvis inte minsta lilla bevis för detta på något sätt. De här chemtrails-troende tror pratar en del om att de har, de har att de har mätt upp någon slags tungmetaller i grundvattnet och sådär. Men det är bara blaha och, och, och trams. Och, och den här märkningen som hon pratar lite om, om det nu är samma sak som jag har läst om, är att någon chemtrails-mupp hade gått förbi något flygfält och fotat och då på en stor bränsletank var det en logga där man ser ett flygplan. På loggande flygplan ser man som sprayar ut saker och sen stod det något företagsnamn. Och då menar de alltså på fullast allvar att det här är beviset. Att det här Chemtrails-företaget skulle ha som stämpel på sina egna produkter. Typ här sprayar vi Chemtrails. Sanningen är att det här företaget jobbar med, med en vätska som man har på flygplanen för att stoppa isbildning och sånt. Såklart, det är bara att googla upp det företagsnamnet så får man reda på det. Och troligen är det det här de pratar om det går även lite kort det går även runt lite bilder på nätet som också ska vara bevis det är en bild tagen inifrån ett flygplan där det är massor stora massa stora tankar och det här ska också då vara ett bevis för, för chemtrails. Men de här tankarna är, är det är ett flygplan som används för, för, för att testa stabilitet och sådär. Och det här är stora vattentankar då man har som man kan fylla med vatten på olika sätt för att förändra viktpunkten i flygplanen. Tyngdpunkten heter det rättare sagt. Ja. Och sen kan bara säga det här också, det här med att någon planet skulle gå upp med solen. Det är inte riktigt så det funkar med omloppsbanor. Det är ingen, man går som liksom, för det första går inte solen upp men det vet ju såklart alla och det kanske hon också vet men, men en planet skulle liksom inte kunna hålla samma position jämfört med solen som hon säger hela tiden. Och den sista här då som är väldigt konstig att och hon insinuerar ju här då att, att man sprider ut de här dimmorna för att man inte ska se den här planeten då. Ja. Och det blir ju så mycket konstiga frågor. Jag menar för det första varför skulle man ens göra det och... Och känns inte det lite, lite överdrivet då? så att du får man ju spela hela världen då så att ingen ska kunna se detta. <laughs> ja, men, ja, men, här går hon, förlåt, jag bara säga, här går hon ifrån också de här vanliga teorierna om att det skulle vara och hindra vädret eller så där. utan Hon har ju någon helt egen teori som hon kanske har spikat ihop hemma, jag vet inte ja det hänger väl på vaken och sådana här forum kan jag tänka mig Ja men eh, mycket av det du säger det, det är ju precis sånt de tar upp här Men jag fortsätter, då det stödet mycket då just i soluppgången i vissa länder Så att man inte ska kunna se det här som du mm. precis nämnde Det är en planet som passerar var 26 000 år eller något sånt de ska försöka dölja den. Och då måste jag hoppa in. Alltså kan vi bara fundera lite. Även fast det lär inte gå så bra. Men varför? Varför om det nu skulle vara så att det fanns en planet som låg där och gullade med solen. Mm, varför mm, skulle man då vilja dölja den? Ja, precis. Ja, det kan man ju verkligen undra. Och, och ni som inte har sett det här. Jag tycker verkligen ni ska titta på det. För att jag och Länsman som har sett det. Hon... Hon när hon pratar om det det ser knappt ut som hon tror sig själv. Jag vet inte om du tänkte på det. Hon kan ju liksom inte förklara någonting av detta. Utan det här är ju någonting hon har sett på Youtube då. Hon säger ju flera gånger att hon har sett detta. det skulle ju också hemskt gärna vilja se vad det är. Ja, bilder och filmer säger. Ja, jag menar bilder på X Då blir man rik ganska fort och får ganska många Nobelpris och sådär. Så hon borde, ju, hon borde ju kanske syssla med det då istället för Miljöpartiet. Ja, men det finns ju i alla fall ingen logisk förklaring varför nej, man skulle dölja. Det vore väl bara något som folk bara, Åh, vad spännande, det var roligt. Ja, men precis liksom, i så fall. Så det skulle knappt påverka oss. Men sen säger hon så här då, tillsammans med harp. Mm, och, då, och då stoppar jag direkt och mm. äh, yeah. säger att jag googlade på det. Ja, alltså, det, det fick du göra. Såklart. Ja, det fick jag göra. För <laughs> jag precis som de flesta har ingen aning. Om, och det jag möts av är det här. Harp is a weapon of mass destruction. Radio waves strong enough to cause earthquakes are controlled by the U.S. military. Och då snabbt på svenska. HARP är massförstörelsevapen, radiovågor, starka nog att orsaka jordbävningar som är kontrollerade av den amerikanska militären. Och det här är spår att föreställa vad HARP egentligen är. Det är, ju en, det är en forskningsanläggning som ligger i Alaska. Det står för, vad är det? High, jag tror jag kan det i huvudet för jag har ganska mycket. High Frequency Active Auroral Research Program eller något liknande. Och det är, alltså man, man, det är en ganska stor anläggning. Den ser väldigt fräck ut. Den ser verkligen ut som någonting man hittar. sig ser ut som en mind-control-device. Liksom. Men, men den har man fått forska i... På engelska heter det Jonas Ja, men borde vara. Så det är, det är en vanlig forskningsstation. Och jag vet inte riktigt varför Chemtrails-nissarna har hängt upp sig så mycket på just HARP, Men det kan väl vara för att den, den ser cool ut helt enkelt. Den ser ut så som man kan tänka sig att en sån här sak skulle se ut då. Mm. Men igen, det här är ju givetvis bara påhittat. Men vi tar från början där igen då, Innan jag avbröt. Att, eh, tillsammans med Harp eh, att man har då ett lager i atmosfären av aluminium och mm. det här tjocka skiktet då som blir, för det ligger ju ett lager fast man inte ser det varje dag mm. Mm. Eh, det är ju inte så här klarblå himlar längre, det är sällsynt jag har eh, klar ja har klarblå himmel det var faktiskt. väldigt klarblå himmel idag ja, men ja uh, Eh, när de har harpvågorna, det är ju mikrovågor- då kan man alltså göra som en ficklampa, man kan alltså rikta det här mot och skapa vissa vädereffekter som jordbävningar och sådana saker på ett visst specifikt område. Och det var ju det du var inne på där lite och... Men vad, jag, jag fattar bara inte och det vet inte du heller. Jag men, fattar men... inte hur man kan tro på det här men ja fortsätt. Nej men då, det här harp då, riktar man upp det i, i, i himlen och så blir det jordbävningar på marken då? Eller vad menar du Jag fattar inte riktigt ja eller att det är så här, nej, nej. att de blir att de blir liksom att det kanaliseras på något sätt så här mot de där mik vad då mikrovågarna mot jorden och så börjar den skaka Där alltså det, jag... Du, jag, jag tycker det här känns lite oklart uh, Lite oklart Det så. får jag nog säga uh, Vilket är lite synd för det, det finns ju faktiskt folk som, som är lite bättre på detta än vad hon är Som har riktiga teorier som i alla fall känns lite Genomtänkta men man hör ju på henne Att hon som så många andra som, som tror på Sådana här fåniga konspirationsteorier Att man har liksom bara kollat lite YouTube-filmer. man har inte bemödat sig Om att sätta sig in i kemi eller fysik Eller hur saker och ting faktiskt fungerar det, det är väl för tråkigt då antar jag, utan det är roligare att kolla på en Youtube-film som heter, de heter alltid samma, Final Proof heter de alltid så här, nu äntligen har vi hittat det och, och så, ja, så drömmer man det och kan man kan ju hon då i, i Miljöpartiets namn är, är väl detta får man ändå säga, uttala sig om detta. Och när jag såg detta först så tänkte jag nu borde väl Miljöpartiet harkla sig lite men det har de inte gjort för Miljöpartiet har ju otroligt högt i tak. Ja men, men jag, vi, vi fortsätter här och försöker göra något mer, mer sken över det här men jag mm. tror jag inte kommer gå så bra men i alla fall alltså de där kondensstrimmorna mm. eller chemtrailstrimmorna de mm. ligger ju kvar. Mm -hmm. En vanlig kondensstrimma kan max ligga kvar i 30-45 minuter. Mm -hmm. Det är helt omöjligt eh, för det bildas till is och försvinner i luften. Mm -hmm. Och då får hon frågan, men de här ligger kvar längre? Så svarar hon, ja, upp till sex timmar bildar alltså ett molntäcke. Man kan se det som ett rutmönster. Ja, precis som schackrutor korsar varandra och så bildas ihop till ett stort moln. Mm, och ibland blir det regn av det också. Mm. Det är mer frekvent i södra Sverige, slut citat. Ja, Uh, jag, jag tror ju inte att jag behöver sitta och förklara för våra lyssnare hur detta funkar. Men, men man vet, alltså med all respekt: det kan ju faktiskt finnas lyssnare som i alla fall har funderat på: ah, Men det här verkar lite konstigt. Kan, kan det vara så här? Och en sak som många brukar reagera på är att man, man kan se sådana här Contrails: då, inte Chemtrails, att de ligger liksom i rad på himlen. Och det kan ju se väldigt konstigt ut. Men förklaringen till detta är att flygrutterna, det är ju lite som vägar upp i himlen de går ju ungefär på samma ställen mm. och om då vinden ligger på på rätt ställe så kommer det ett flygplan, så kommer den här som blåsa några mil innan nästa flygplan kommer, sen kommer nästa, sen kommer nästa sen kommer nästa, så det kommer ju se ut som, som ränder och i vissa fall då till och med som, som ett schackmönster mm. och jag menar, om Pernilla Hagbergs teorier hade stämt så hade vi alltid sett de här schackmönsterna för att om man då, måste man kämtrailsa i ett schackmönster så kan man ju inte kämtrailsa bara en strimma, som man brukar göra <laughs> Ja, men om vi går vidare då, det, det här är ju inte allt, jag håller på att säga tyvärr, men vi går vidare till en nyhet från i torsdags, citat. Nu skriver hon ett mejl som Katrine Holmskuriren fått läsa att SMHI är en del i konspirationen kring chemtrails och att kontrollera vädret, citat. Ja. Det finns tjänstemän på SMHI som har blivit hotade till tystnad och som gråter när de får frågor de inte kan svara på. SMHI har också det sista året skapat nya mål för att passa in i alla hundratals frågor som de får från upprörda människor. Och så får de frågan då, vilka frågor är det inte får svara på? Det är en bekant till mig som har gett mig den här informationen så jag kan tyvärr inte berätta så mycket mer om det, säger Pernilla Hallberg. Ja, SMHI vet jag att de är väldigt arga på, vilket jag inte riktigt förstår, för SMHI kollar ju mest vädret. Men det är väl då att, ja, de ska mörka. Och går man in, jag vet inte hur mycket hur mycket det är nu för tiden, men Går man in på SMHs sida på Facebook så var det för några månader, så alltså hände nästan dagligen någon mupp som skrev någonting om detta. Och, och då finns det ju många trevliga människor, eh, inte på SMH utan vanliga människor som försöker svara så här pedagogiskt att nej, men det beror inte på det, det beror inte på det. Men de blev ganska fort då. Eh, Lite som så här, lite, lite som alla som kritiserar invandringen blir klassade som rasister. Alla som försöker förklara då molnformationer och sånt blir ju kallade liksom att de jobbar för CIA eller något liknande. Jag själv alltså personligen blivit anklagad för att vara en CIA-agent på riktigt. Men det här är ju ofta, tänker jag, alltså människor som inte mår riktigt bra, om vi ska vara helt ärliga. Men det som chockar mig så mycket, eller egentligen inte, det här tror jag tillbaks, men som ändå är ganska otroligt är ju att Miljöpartiet har haft kvar den här kvinnan länge. som sagt den här videon är från 2012 och jag har ingen aning om hon säkert hade yttrat sig i media tidigare, det, det är mm. inte alls omöjligt ja, det hon jag... är alltså toppnamn eller var i Vingåker, liksom Miljöpartiets toppnamn. Ja, nej men alltså toppnamn, ja visst i Vingåker men, ja, men Vingåker är en jätteliten ort som bor ja, knappt 9000 människor där, så, så hon är ju inte på något sätt någon stor politiker. Och jag vet inte, jag menar du och jag Länsman och våra lyssnare så såklart vi är ju inte sådana svin som liksom dömer ut hela Miljöpartiet, bara för att hon har sagt så här. Men däremot kan jag väl tycka att alla partier borde väl kanske informera sina, sina företrädare lite om, om vart gränsen går och det kan ju faktiskt vara så att hon har inte passerat någon gräns utan det här är en, en okej okay grej att gå ut och säga. För att det här kan säkert dra en del röster i grejen. Tror du verkligen det? Ja, för att den här chemtrail-konspirationen är ganska stor i Sverige. Det är ju väldigt svårt att säga hur, hur många tusen det skulle, det skulle gälla. Men, men om de inte tappar röster på det, för de flesta bryr väl sig inte om detta. Däremot alla som bryr sig om chemtrails skulle ju kanske rösta på just Miljöpartiet. Ja, men de skrämmer i det inte snarare iväg fler än det bringar in så att säga. Ah, för att jag tror inte så många vet om detta eller bryr sig av vanliga miljöpartister om man säger så. Jag tror inte någon skulle hoppa av för att någon uppe i Vingåker har uttalat sig. Det tror jag faktiskt inte. Nej, det är möjligt. Men det har ju hänt lite saker nu. Mm. Eller det dröjde inte så länge innan man kunde läsa även i torsdags då. Att Pernilla lämnar Miljöpartiet, mm. citat, enligt Pernilla Hagberg har lokalavdelningen utsatts för påtryckningar uppifrån vilket lett till att hon tvingats bort från platsen som Miljöpartiets toppkandidat i Vingåker, mm. citat, jag vet att medlemmarna i partistyrelsen blivit flitigt uppvaktade. De har varit hårt ansatta, säger Pernilla Hagberg som avslöjar att hon eh, nu har bestämt sig för att lämna Miljöpartiet. Mm. Jag kan förstå att man inte vill skapa någon rädsla hos folket, men samtidigt är jag förvånad att ingen vill prata om det. Det är extremt känsligt och det är sorgligt. Det finns ingen vilja att försöka förstå i ett större sammanhang. Slutcitat. Hur ska man kunna förstå det i ett större sammanhang? Egentligen om hon ska, för, som hon säger, själv, säger, själv säger, att utger sig för att vara en, ja, den enda som uttalar sig om det här och så vidare. Då mm. kanske hon borde göra det på ett sätt som inte, som du sa, får att låta som att hon inte ens tror på vad hon själv säger. Nej, men precis. Och, och jag menar, som sagt, det var svårt att läsa det här för att mm. hon liksom pratar så konstigt och hackigt och osäkert, mm. helt enkelt. Så att jag menar, hon ger ju inte något slags förtroende överhuvudtaget med informationen som kommer ur hennes mun är det ju redan svårt att få något slags förtroende. Och... Jag tycker ju liksom att absolut det här, det här kan man väl debattera då men man kanske inte slösa tid på det men det skulle bli en större fråga. Inga frågor är liksom för dumma eller för, för idiotiska att inte lyfta men då kan man väl lyfta detta så har man en seriös debatt runt det och den kommer, kan ju bara sluta på ett enda sätt och sen kan man släppa det tycker jag. Mm. Uh, nu är väl det här med, det är väl lite för dumt men, men jag, jag tänker faktiskt lite så här nu hur Ta en vanlig vänsterkille Hur han ser på delar Han delar knappast vår världsbild Han skulle tycka att vi är väldigt konspiratoriska också Invanningen förstör hela Sverige och sådär. Det skulle han kanske bara tycka är trams. Så det handlar väldigt mycket om olika världsbilder Därför tycker jag man kan respektera till Pernilla Hagberg liksom att hon borde kunna få En debatt om detta Tänk vad fantastiskt att se henne i en debatt Det hade ju varit helt underbart roligt Ja, där sa du ordet. Eh, hon, har, hon har liksom ingenting på fötterna överhuvudtaget. Eh, men sen det enda jag vet eh, där Miljöpartiet själva har, har kommenterat detta var eh, Helene, Helene Öberg som är lite högre upp i partiet och hon sa bara att, eh, citat Pernilla har valt att kampanja på frågor som vi i partiet inte pekat ut som det viktigaste. Det är klart att det är ett bekymmer. Inte det viktigaste, men eh, det finns lite hur? då. ja. ja. Och jag tror väl att är man, är man upp om man tror på så elallergi och, eller chemtrails eller mobilstrålning, att det är farligt på något sätt då vänder man sig nog till Miljöpartiet tror jag. Så de har nog ganska många sådana röstare och även alltså, kanske till och med ner till folk som tror på spöken eller folk som tror på medier och sådär, nu gissar jag ju bara, men jag skulle tro att om det är en väldigt stor del av ens liv så, så ser man sig nog som Miljöpartist Vad tror du om det? Alltså grönt och det är lite mjukt och det är lite flummigt och det är lite så här. Tovigt hår och vegan. Är det inte miljöpartiet som heller, tror du? Ja, men alltså den där bilden. Nu, nu, nu tycker jag du är en stereotyp bild här. Nej, men allvarligt talat. att jag, Det där är ju den stereotypa bilden man har. Men samtidigt när jag tänker Miljöpartiet idag Miljöpartister idag, då ser jag lattepapper i Stockholm ja. mm. och, och med liksom, det det kvin det det. kvinnor som har en kolonilott som mm. de gillar ut och plockar lite i någon gång i, må någon gång i månaden liksom, mm. och, och sen känner att de är duktiga för att rösta på Miljöpartiet. Så, här. så att jag tror att det här ändrats väldigt mycket och att Miljöpartiet... För precis som du säger, det gamla Miljöpartiet var ju det, var ju det här att de satt och sticka i riksdagen och hade liksom handkarvade <laughs> kläder och tolkas inte i röven, eller eller vad de nu gör. Och det, är ju det gamla, och det finns fortfarande kvar tror jag. Men sen när den här nya konstiga Stockholmseliten eliten kommit att ta över gjort, gjort det är ett fräckt parti istället. Men båda delarna finns ju. Men, men kan man inte ändå säga då eller dra den slutsatsen att det blev helt enkelt till slut för pinsamt. Hon blev helt enkelt för högljudd. Och de bara kände att nej nu, nu, nu, nu går det inte det här. Ja det kan väl vara så eh, faktiskt. det Jag ser ju ingen annan anledning varför ska de annars... Jag menar, jag menar, jag hör ju själv, jag menar, mm. det, är, det är bara att tänka själv. Jag menar, när hon skriker ut i media vore väl en sak om hon sitter på t-bjudningarna själv och pratar. Men mm. Mm. nu pratar hon ju glatt i media, så. Nej, jag pratat faktiskt med några vänner om en penilla just nu efter hon blev utslängd här. Jag tror det var idag till när vi pratade om det. Och jag tror att, att hon kommer ganska fort bli uppplockad av något av de här. Det finns ju massa konstiga små partier som har varit plocka upp nu. Partiet i fria och... Ja, men för, ursäkta jag får avbryta det här, men hon har ju funnit sin plats... Hon har gått med i något som kallar sig enhet. Och, och, och det, hon mm. har säga, det hon har att säga om det är: Där har man ett öppet klimat där man ser till varje människas åsikter. Så att mm. eh, där blir hon väl då <laughs> accepterad. Mm, det väl Men Konrad, nu tycker jag att vi tar och lämnar den där kvinnan eh, ja, det det. och önskar henne all lycka till. Ja. Vi kanske Vi går vidare till Med tejpad mun ska de in Det står så här först och främst I snart en månad har ett trettiotal pal palestinier hungerstrejkat på järntorget i Göteborg för att utöva utpressning på Migrationsverket att ge dem permanenta uppehållstillstånd istället för de tillfälliga de har erhållit Slutsitat mm. Jag tittade även här då på ett klipp och innan jag tryckte på play så reagerade jag på bilden. Det var en bild på en man med tejp på munnen som ett kryss, två tejpbitar mm. och så citerade jag lite där, eller jag skrev upp lite där så jag kan citera ur inslaget så här sa de Migrationsverket har i juli månad fattat ett beslut om att inte utvisa någon trots att man inte har fått uppehållstillstånd i Sverige just, just utifrån att det är infekterat och väpnad konflikt i Gaza Slutsitat. och sen så sades det även i klippet så här, citat de som hungerstrejkar tänker inte ge sig innan de får permanenta uppehållstillstånd slut mm. citat det här är ju ganska intressant och skrämmande för att Migrationsverket, de tänker då alltså inte utvisa någon och pekar på att det är en väpnad konflikt i Gaza mm. men då kan man ju undra sig hur länge har det inte varit en väpnad konflikt i Gaza och skulle du än säga att om man tittar inom de närmsta åren, flera år framöver, ser det ut som att den här konflikten kommer och bara... Puff, Nej men precis och det är, de kommer väl antagligen kriga där tills antingen alla judar är döda eller alla muslimer är döda men, men nu för tillfället är det ju faktiskt vapenstillstånd jag menar om Migrationsverket är allvarliga med det så borde de kunna skicka ner folk nu men, men det kommer givetvis blåsa upp igen högst troligt, de verkar ha väldigt svårt att hålla freden nere. Ja, när var det det sist? Jag vet, ja, och jag vet, inte, ens, jag vet inte ens om det här vapenstillståndet hålls jag, jag såg någon så rolig rubrik nämligen att det var väl förra gången det skulle ha vapenstillstånd Israel hade brutit vapenstillståndet för att de hade blivit anfallna av Gaza. <laughs> ja, men det, Hur menar man då, ja. tänker jag? Det är ja. alltså vapenstillstånd så länge Israel inte försvarar. Men, men, men svensk media är ju är mycket på, på Gazas sida, har man ju märkt. Mm. Um, men, om vi tänk, ja, ja, men om vi tänker då rent konkret vad det här innebär. Det innebär ju egentligen då att alla som kommer från Gaza eller påstår att de kommer från Gaza, Mm. De behöver ju uppenbarligen då inte besvära ens med uppehållstillstånd. De kan ju liksom då ta del av skola och mer eller mindre gratis tand- och sjukvård. Eh, för jag menar, säg att det här liksom, att det spårar ur då, att det bara väljer hit folk mm. fullständigt så här. Hur ska då Migrationsverket, en som de då vill säger, ju inte för att det är så troligt, men hur skulle de kunna stoppa det eh, om det här då spårar ur? För det skulle ju inte direkt se så bra ut då om de ena sekunden säger nej men det är klart vi ska inte skicka tillbaka dem på grund av att det är en väpnad konflikt där. Och sen bara, oj, ja, men nu blir det här jättemycket och, mm, och, och dyrt och sådär. Så, där, så mm. vi kanske måste skicka tillbaka sen då. Mm. Eh, trots att det då är en väpnad konflikt. Mm. Så jag menar, de har ju verkligen backat in i ett hörn här. Och mm. hur, ska de, hur ska man kunna ta sig ur det här egentligen? Ja, det är, det är så himla konstigt. Och, och det är och väldigt orättvist med mot, mot alla de som inte har fått uppehållstillstånd. Eh, för att de inte kom på idén att hungerstrejka. Mm. Mm. Ja faktiskt. Och, och de här människorna, så de har säkert, de vill ju så klart vara här, det förstår jag med, det är skittråkigt att åka hem till ett land i krig, eller tråkigt det är det, kanske en extrem underdrift. Men det är inte riktigt så, det funkar, och det vet ju alla. Det är inte individer som, som räknas här, ut de måste se det ur ett, ett större, ett så kallat makroperspektiv. Men det är ju verkligen skrämmande om man bara tänker att att just som sagt som jag sa att om någon bara säger om jag är från Gaza och om då någon från Migrationsverket eller polisen mot all förmodan skulle fråga då och, och, alltså efter uppehållstillstånd eller ja befinner du det här illegalt nej men det är, så, jag menar, då är ju allt guld och gröna skogar ändå eftersom mm. de behöver ju inte de behöver ju inte visa någonting annat än att säga att nej, nej, nej från ja. men eh, det är ju inte bara det här det går ju ännu längre för jag menar förutom det här med skola, sjukvård och tandvård så att leva som illegala för det är väl det de ändå gör i alla fall vad vi skulle kalla det, andra skulle kalla det papperslösa då mm. eh, de kommer ju verkligen inte få det så annorlunda från oss egentligen, och i alla fall inte om vänstern får som de vill. Citat, papperslösa och gömda ska då ha stärkta rättigheter på arbetsmarknaden. Alltså om vi tänker allting, det här som vi liksom, ja, men vi, vi när vi är små, vi ska gå i skolan och vi kan bli sjuka och vi behöver vård och, och våra tänder blir dåliga och vi får hjälp med det. Eh, och så behöver vi ju, någon kanske spark ut på, i arbetsmarknaden och, och jobba. Till vi blir gamla. Mm. Vad betyder medborgarskapet. Längre egentligen. Nej det betyder ju nästan ingenting. Man har ju inga för. Det är väl nästan som blir nackdel. Alltså att vara svensk. Um, jag vet Nej, faktiskt inte. Inte bara nästan. Det är Nej inte. men jag tänker bara så här. Man har ett pass som är bra att sälja. Det är typ det bästa. Med, med. Men så är det ju verkligen. För ju mer. Det blir ju precis som du säger här, ju, ju liksom liberalare regler man ska ha kring att bli svensk medborgare och få ett pass, desto mindre värt blir det ju. Och till slut är det inte värt ett piss och då kan man ju lika gärna skita i det. Alltså det svenska passet och vad svensk innebär ju kanske något annat än detta. Men det är ju jätteintressant och det vore ju inte, man skulle ju nästan se någon lista på vad som faktiskt skiljer en svensk medborgare från en, en någon som har kanske uppehållstillstånd och någon som är här illegalt. Vad är det som faktiskt skiljer? Och jag menar ska, på ett sätt är det väl i och för sig bra att, man, att de får jobba om de, är, om de ändå är i Sverige. Men nu är det väldigt ont om jobb så det kanske inte är det bästa. Men, men teoretiskt sett är det ju är det bättre att folk som är här illegalt att de faktiskt arbetar och betalar skatt än att de inte gör det. Men då kommer ju återigen det här problemet att då blir det ju antagligen och det säger jag inte fördomsfullt utan utbildningsnivån i vissa länder är ju inte så hög. Så då blir det ju enklare arbeten ja, det och de, ja. det enklare arbetena som, ja, men de enklare arbetena som finns, de få som finns, vilka skulle behöva de? Ja, Ungdomar, ja. ungdomarna ja. måste ha jobb ja Eller våra egna svenska medborgare som är lågutbildade Det finns faktiskt svenskar, alltså införda svenskar Som inte har gått 75 år på, på universitetet Och de måste också kunna försörja sig Ja, nej, så det blir väldigt svårt Nu, nu, nu sitter någon vänsterpartister Jaha, nu är det, det här med invandrarna Tar svenskarnas jobb igen Ja, men det blir ju så <laughs> ja, ja. Och vi, De som bor här och växer upp här De behöver ju jobb Ja så jag menar, det är väl inte så konstigt? Nej, och jag menar, får vi brist på arbetskraft då har vi arbetskraftsinvandring. Det är ju inte svårare än så. Nej, precis. Fram tills dess. Och... Jag tänkte att vi går vidare och, och pratar om en tanke jag fick. Och den tanken ligger under rubriken Separera religioner för att nå fred. Som ni mm. vet så pågår ju ett folkmord på kristna. Och allt fler skickar ju allt mer pengar då till kristna i Mellanöstern som Ja, men där fullständigt krossas av ISIS och andra islamister. Mm. Men om vi då tänker och tittar på så här, vi tänker bistånd överlag. Eh, jag undrar, och det gör väl du också säkert, hur mycket det rör sig om. Om man tänker hur mycket bistånd som västvärlden har pumpat in i Mellanöstern säg under de senaste 50 åren. Mm. Men fortfarande så är det en fullständig katastrof. Mm. Och det blir bara värre. Mm. Vad säger du om den här tanken? Om vi alla enas med en stor summa pengar kommer överens med ledarna i, vilket jag menar valfritt land där nere i Mellanöstern om en bit mark, att den här marken tar vi, köper vi eller vad som helst. Vi bygger en stad, en fristad till kristna och vi delar upp religionerna på det här sättet då att judarna de har ju simplett. Mm -hmm. kristna får ju simplet och så tar muslimerna då det som är kvar. För det känns ju som att jag menar, det här tar ju som sagt aldrig slut. Så att separera religionerna borde väl rimligtvis sätta stopp för det här våldet. Mycket mer än vad det är idag i alla fall. Alltså, är det helt orealistiskt men du kanske tänker att ja, bygga en stad fattar du hur mycket det kostar. Ja, men fattar hur mycket det kostar de, sena, de senaste 50 åren vi har betalat? Eller mm. de kommande 50 åren, kommande 100 åren, 200 åren. Mm. Hur mycket pengar blir inte det? Mm. Så det här skulle kanske vara en, en investering helt enkelt. Och om inte annat så är det absolut en investering för att rädda liv på riktigt. Ni vet sånt där som sjuklöven inte tycker om, utan... Som eh, Åkesson själv säger Ni väljer att hjälpa 1,6 promille mm. Som de gör Men vad tänker du om det här? Ja spontant och väldigt personligt eh, Tänker jag ju att eh, Det bästa vore om, om alla kunde enas om att Du har din fa fåniga fantasigubbe Som du tror på jag och jag min Och det är bara skitsamma Vi får skärpa oss med det här religiösa Så Och hålla på och dö, döda Alltså det gillar nog att man är religiös tycker jag Men, men hålla på att döda varandra på grund av detta är ju helt vansinnigt, men det är ju det absolut värsta med religion. Men idén i sig, ja visst, det, det låter väl bra. Men jag som du säger, det är ju helt orealistiskt. Och detsamma, det finns ju en, en liknande idé, det är ju nästan exakt samma idé faktiskt. Att, att man tar en, en, ett land, en stor bit land, som man har som, som ja, tänk dig ett, ett Amerika, fast ett modernt Amerika. Och dit får alla flytta som har problem i sitt hemland. Och så får man bo där tills det har lugnat sig och då får man flytta hem igen. Men precis som du säger, man måste ju antagligen segregera ganska hårt när det gäller religion, man kanske måste segregera efter vart folk kommer ifrån, man måste kanske dela upp folk för att annars slår de ju ihjäl varandra. Jag menar kolla bara på vår asylboenden, mm. man kan ju inte ha folk från, från, och det var ju samma under Bosnienkriget, vi hade ju samma problem här i Sverige, att kriget fortsätter ju såklart när man kommer hit. Och det är ett problem, men, men det pratas ju inte om det här överhuvudtaget. Det är ju alltså rasismen bland invandrare den, den, den nämns ju inte ens. För det är ju som du vet, vilka är det som kan vara rasister och endast dem. Ja, det är ju, det är ju bara vita ja. människor, och, och särskilt då svenska. Eh, men ja, oralistiskt. Men, men visst, som du säger, om, om man då faktiskt skulle stoppa att bistånd istället, då skulle man få ganska många miljarder att leka med. Och då skulle man väl faktiskt kunna genomföra något sånt här teoretiskt sett? Ja, absolut. Men om man tänker hela västvärlden och. Ja, det, det, det vore intressant att se siffror om man skulle bunta ihop alla, alla länders bistånd. Mm, mm. Hur mycket pengar det rör sig om. Jag tror, jag tror faktiskt inte det skulle vara något problem att, att bygga en stad. Eh, och då får man väl helt enkelt ha så att eh, jag menar, det här med att dra ur eh, USA och eh, alla andra som är med där med styrkor nere i Mellanöstern. Jag menar, det, kommer det någonsin att gå och dra ur styrkorna helt och hållet liksom. det, det kan man ju verkligen undra och då är det väl nästan bättre att, att helt enkelt ha styrkor där på plats hela tiden alltså som mm. försvarar man får ju såklart ha murar runt som försvarar det mm. och så får man ju såklart träna upp dem själva så att de får en så pass bra militär som mm. de kan så får det väl helt enkelt ta den tid det tar men det här ser ju ändå ut som den enda möjligheten för mig för jag menar jag, jag är i alla fall ganska trött och jag tycker inte om att se det här lidandet. Jag är ganska trött på att det liksom aldrig tar slut. Och när man ser mm. nu att personer fler och fler halshuggs, fler och fler stenas till döds, mm. våldtas och så vidare. Det är ju inte speciellt roligt och då vill man ju ta till någon mer, ja, vad ska vi kalla det, radikal lösning. Och, ja, men det kan ju i alla fall kanske vara en idé då till eh, Herr Reinfeldt eller Löwen. Men mm. jag tror nog inte att de kommer... Eh, Kommer föra den idén vidare? Nej, ingen... Så vidare. Nej. Nej, men i alla fall då. Konrad, nu har ju du faktiskt två ämnen här som du ska få ta. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja då med ditt ämne. FI på väg in i riksdagen. Frådtecken, mm. utropstecken. Ja, för det blir dags att börja prata om det här valet nu. Nu är det inte långt kvar. Och nu, mina kära vänner, det gäller det. Det är, det, här, det är den här tiden vi har väntat på allihopa. Så jag börjar väl då med lite dåliga nyheter och det är att feministiskt initiativ har faktiskt fått 4% enligt en, en mätning här och det är kanske inte låter så farligt, det är bara 4% kan man tycka men det här är väldigt dåligt på, på många olika sätt. Delvis vill man inte ha in i FI-riksdagen Man vill inte att de ska ha något, något att säga till om alls För det vore en fullständig katastrof för väldigt många Och när då ett parti börjar närma sig 4%-spärren Så ser man att då vill många fler rösta på dem plötsligt För att ligger de på 2-3% så vill inte folk rösta på dem För då anses det vara en bortslösad röst Och nu när den här opinionsundersökningen då visar 4% Så är det en risk att de kanske stiger till 4,5% Kanske till och med 5% i värsta fall Och då kommer de in i riksdagen och då kommer ju de antagligen, det andra som är dåligt med detta då, då kommer de antagligen då ingå i, i ett samarbete med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sossarna. Det här blir tillsammans, eh, enligt dagens mätning, 51%. Då får de en absolut majoritet och det innebär det absolut värsta, då förlorar alltså SD sin vågmästarroll. Mm. Den lilla, lilla makt som SD har haft kommer, kommer försvinna i så fall. Och det här vore ju fullständigt katastrof. Alltså, får jag bara säga så här vad jag sitter och tänker på här? jag undrar om inte vänsterpartiet försvinner och FI tar deras plats, för att det känns som att menar, vänsterpartiet, det har varit en oas för vad ska vi säga, vänster diverse vänstergrupperingar och så vidare och, och, och, alltså, så, nu, nu kastar jag också med, med sådana här uttryck men förlåt, men extremister mm. men FI är väl på många sätt nästan ja, kan man väl ändå säga ännu mer extrema och det är som jag har tänkt länge att jag ser, alltså. Vi, partier har sin tid och, och återspeglar eh, de som lever då och hur läget är då. Mm. Jag har länge tänkt det att <skillnaderna>, skillnaderna kommer bli så mycket tydligare i framtiden med de nya generationerna. Vi kommer ha mycket tydligare läger. Vi har SD-lägret, och så kommer vi då kanske ha FI-lägret. Mm. Att det är de här två. Alltså det är mycket starkare, det finns ett starkare politiskt intresse nu mm. Än, mm. än det gjorde förut. Mm. Så att det kommer nog bli var... de två sidorna som, som blir liksom starka sen att man helt enkelt samlas upp där. Och... Det blir ja, ju lite fast, nytt i men jag, jag vill på riktigt knappt kalla detta politik för jag menar FIS förslag som har läst om de, de är så fullständigt, alltså de, de, de, de är så grundlösa, de, ja, de, ja, ja, de är, är orealister det går inte att genomföra det med 60 timmars arbetsdag och liksom öppna gränser och sådär men, men grejer folk som är röstar på FI många är det bara för att de är tjejer det är ju svårare än så och, och de har gått på det här snacket om, om feminism och Gudrun Skimans hennes jävla homepartys hon är ju skitduktig politiker eller opportunist de om man vill kalla henne och hon har, alltså, de fi jag har pratat med de är ju väldigt opolitiska några få är väldigt duktiga men, men helt insyltade i den här då Ja, den feministiska teorin om könsmaktordning och sådär, eh, som jag anser är fullständigt trans. Ehm, men FIS-väljare är de är ju rabiata, men, men inte så, så kunniga. Men det gäller ju liksom Miljöpartiet nej, och kanske även Nöstdels väljare. jag vet inte. Det gäller ju kanske många väljare, men jag upplever att, att FIS-väljare är extra. De är, de är väldigt eh, aggressiva, arga och rabiata. och så där. Ehm, Men jag vill bara fortsätta. Ehm, FI får 4% som sagt och kan de bilda koalition med, med ähm, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sosarna. Ehm, men det finns en liten ljuspunkt i detta och att om SD som läget ligger nu, jag menar vi har fortfarande 14 eller 15 procent osäkra väljare. Det är, ju, det är lite högre än vad det brukar vara, men ungefär som det brukar vara. Och jag tror ju personligen att många av de här osäkra väljarna är <coughs> Sverigedemokrater och det är många statsvetare som tror det också. Eh, men om SD får 15 procent, vilket vore otroligt stort, men jag tror inte det är omöjligt. Och om SD får 15 procent så som det ser ut nu, då har inte... Eh, då har inte det här röda blocket en absolut majoritet längre. Så, så då, då kan liksom om SD fälla regeringen i så fall. Hoppas ja. Men man ju se exakt hur det här spelas ut. Om vi ska vara realistiska då. Så lär ju inte SD få 15%. Jag, jag ja, menar vänta. Risken finns att FI kommer in. Och att SD förlorar sin vågmästarroll. Men till nästa val. Så kommer de ju ha växt något enormt troligtvis på grund av ja, dels allting som kommer ske fram till dess. Mm. Och hur det här hanteras liksom allting för att trycka bort SD och trycka bort de åsikterna. Mm. Så de där 15 procenten osäkra väljare då blir det nog många av dem som kommer mm. gå till SD och antagligen från andra håll också. Så att jag, jag, jag, jag tror ju på ett väldigt lyckat val men jag tror inte på ett så lyckat val men jag tror på ett enormt lyckat val 2018. Ja, det är väl runt tio som är troligt, eh, tyvärr Men eh, jag, jag vet inte, när man, när man pratar med folk jag, jag, Det är ju inte direkt någon opinionsunderförsökning Men många arbetsplatser och många gäng och så där som jag känner är, Och då vet ju trots Känner du gäng, är du kriminell? Ja, nej. nej, men kompisgäng då givetvis ja. som, som inte vet vad jag eh, anser De säger att nej, jag ska rösta på SD alla. ska rösta på SD, Vem man har att med jag ska rösta på SD så man vet ju inte, det kan ju slå som fan och det kan ju också vara så att folk, folk ljuger i de här opinionsundersökningarna, det vet ju inte heller. Man ska inte lita på opinionsundersökningar och det med opinionsundersökningar, de, de i sin tur påverkar ju valet. Så man, man ska liksom inte lita på dem riktigt men nu har vi ju inget annat att gå på. Men jag tänkte kommentera också, ni som har följt FI lite grann, de har ju satsat stenhårt nu på att inte föra ut sin egen politik utan att berätta det här med då vågmästarrollen. Att vill ni stoppa SD så ska ni rösta på FI. Det är lite konstigt. Det är väldigt, väldigt fult. Ja, men alltid tillåtet i till politik och kärlek och sådär. Men det är lite konstigt med att man behöver inte rösta på just FI. Man kan ju kan man rösta på Sossarna eller Vänster Miljöpartiet eller, eller, eller sådär. Men FI har gjort detta lite till sin grej. Och, och det är väl då kanske för att Jimmy Åkesson... Nej, det har han inte sagt. Nej, Jimmy Åkesson säger ju själv att han är emot alltså Miljöpartiet. Men FI har gjort SD då till sin huvudfiende. Precis som alla andra sju partier. Mm. Så det är inga nyheter där. Men, men det kan ju vara det här som funkar med då att... att Folk som inte riktigt vet vad de ska rösta på, de vet i alla fall att de hatar Sverigedemokraterna. Och då kan man tänka sig att lägga sig röst på, på feministiskt initiativ. För man, man kanske inte riktigt vet hur det funkar. Och då tänker man att ah, okej, okay, för att stoppa SD är det bästa att rösta på feministiskt initiativ. Och jag är en duktig enderasist och vill jag rösta på FI för att de säger att de ska ut med, med rasisterna in med feministerna. Eller hur det nu kan funka. Men, men jag hoppas ju, jag, jag, jag kan faktiskt inte bestämma mig längst, men du får hjälpa mig här lite. Vill man ha in FI i riksdagen? För att det vore ju roligt att se detta huset Och jag menar det finns, De tar ju knappast röster från SD så. Nej, Alltså jag tycker det räcker Med sju motståndare ja. det, är, det behövs mm, kanske mm, inte en åttonde mm. så, att, eh, eh, så Och dessutom som sagt Som du säger, men de kan ju inte finansiera Det mesta de säger och så vidare så att, jag menar Vad skulle det vara för mening jag menar, det, det är lite samma som du säger men Vissa kvinnor röstar på dem För att de är kvinnor Mm. Där, där är, det är ungefär så långt Folk eh, Det alltså politiska intresset sträcker sig hos folk Jag röstar på Feministiskt initiativ för att jag är kvinna Jag röstar på Miljöpartiet För att jag tycker det är bra med bra miljö mm. Så kort är det tyvärr för många. Jag röstar på vänstern för att jag är solidarisk. Och ja, uppfattiga. ungefär. Jag menar det, och sen, sen kollar man ingen närmare på det. Nej. Och det, det här är ju någonting. Vi mas, vi, man måste ändra på det här. Mm. Menar, är det, för, det funkar ju inte om inte folk faktiskt är intresserade. Mm. De måste ju vara intresserade och ta reda på hur det faktiskt ligger till. Mm. Men eh, grejen är med gällande SD. Man måste ju tänka efter det här helt enkelt. Vill man kunna förändra saker och ting i landet, då måste man frigöra resurser till det. Punkt, slut. Mm. Det spelar ingen roll vad Luven säger eller Reinfeldt eller vem som helst. Man måste frigöra resurser och det är mycket resurser. Och vilka är de enda som är i nu som kan tänka sig att göra det. Det är mm. Sverigedemokraterna. Mm, så enkelt dem, det är det bara. Ja, oh, om man bara vill höja skatten, det är ju svaret för många. Ja, och det kanske inte är så populärt heller men är, visst, nej, Vi nej. kan ju göra jättemånga förändringar och sen till slut har vi råd med en limpa i månaden på sin höjd. Så mm. kan det ju vara, men jag tror inte de flesta vill ha det så. Mm. Så ja, nej, nej, såklart. Men det är ju så också att vi ska prata lite valfusk Konrad. Ja men som avslutning tänkte jag att vi tar en, en, en, en liten snabb överblick bara om, om lite av det valfusk som har riktat sig mot, mot Sverigedemokraterna eh, genom tiderna och <hör> nu här i dagarna så visar det sig att om vi börjar med, med nutid att i Sundbyberg så har det ju någon, det, det slängs ju en del valsedlar från SD och sådär och det är ju givetvis vidrigt nog men det är ändå ganska lätt att se att det fattas valsedlar och då får man, om man, om man pallar det, det är inte alla som pallar det, får man gå och be om nya valsedlar eller det bästa är att man, man antingen tar dem som man har fått hemskickade från, från SD, man tar med sig dem till vallokalen och om man inte fått det så kan man gå in på Sverigedemokraternas hemsida och beställa valsedlar, det är det absolut bästa. Mm. Även förtidsrösta det kommer jag personligen göra för att då blir det inte lika hetsigt. Men i alla fall i Sundbyberg så hade du de här, vilka det nu må vara, det vet man ju inte, gjort något mycket smartare. Man hade helt enkelt bytt ut Sverigedemokraternas valsedlar mot Sverigedemokraternas valsedlar i en annan kommun. Så att det var så fel, fel kommun, men annars ser ju den exakt likadan ut. Och det här blir alltså en ogiltig röst. Och det är ganska få kan jag tänka mig om man inte då har tänkt personkryssa på någon speciell person som, som överhuvudtaget skulle notera detta. Så ni som har förtidsröstat i Sundbyberg, gå och rösta på valdagen för att vara säker på att er röst kommer räknas. Och det är ett riktigt, riktigt fult fusk. men det här är ju ungefär som att förfalska valsedlar och, och lägga ut. Så det är riktigt avancerat och, och ett allvarligt brott och jag menar givetvis fullständigt odemokratiskt på alla möjliga sätt. Ja, vi eh, skulle, jag skulle vilja uppmana verkligen att... Ni som kan och vågar ska man väl säga. Eh, kan men Stå där. Håll koll. Jag menar, ja. Det är det, det, det, ja, det vad man kan göra. Men, men, ja, men det, det sköts det de ju också. inte så bra kanske alltid då. Men. Så jag menar, det ni som känner det att ni har tid eh, att göra det, gör det. Mm. Jag, så, jag, jag menar, sist när vi röstade i, i EU-val här och jag gick in, alltså det första jag gjorde, det var ju kolla finns SD jag hade ju med min som jag hade fått hem såklart och det, det kommer jag ju ha den här gången också men man kollar det direkt och jag menade, hade det fattats då hade jag ju gått raka vägen direkt och sagt ni, ni, det, må, det måste finnas. Mm. och håller ni på med? borde man ställa till en stor scen då så att de skäms för att det är ju ett ganska lätt jobb. Och, och faktiskt, att, jag menar, vi är lite bortskämda med detta här i Sverige. Demokrati och det är så härligt och det, det är liksom kanske inte så viktigt. Men det här är ju bland det viktigaste vi har i Sverige. Det här vi ska välja makten i alla fall teoretiskt och då måste det skötas på ett korrekt sätt. Mm. Men... Valet 2006 till exempel så, så hade ju kommunfullmäktigeledamoten Monica Rudin hade tagit bort Sverigedemokraternas röstsedlar i Surahammar. Och där jobbade hon som valsedelsutdelare. Så man har ju, fienden jobbar ju på något sätt på insidan om man säger så. Så är det, liksom, det, det, det är inte någon neutral neutrala människor som gör det utan de har ju också sin politiska hemvist och hatet mot SD som ni lyssnare vet och du man är med det är ju otroligt stort, så pass stort att man är beredd att bryta lagen många gånger om mm. vi vet ju brevbärare som inte vill dela ut reklam och så vidare eller SD-reklam och så vidare och så vidare. Mm. Um, men, men i alla fall jag var inne på Wikipedia jag hade lite fort och kollade uh, vad som hade hänt mot Sverigedemokraterna och då var det ju det här 2006 um, sen 2009 vid kyrkovalet så försvann ju, alltså valsedlar har ju försvunnit alltid, det här är bara de, de största grejerna 2009 försvann de bland annat från, från Sveg under dagen eh, och det hade hänt över hela landet. Eh, och Sverigedemokraterna i Malmö, de begärde omval i en röstlokal eftersom varken partiets valsedlar hade funnits eller några blanka valsedlar. Så det gick som alltså att rösta på Sverigedemokraterna där. I EU-valet 2009 så stals det valsedlar runt om i Uppsala kommun. Det blev polisanmältet där då. Mm. Um, men även har vi ju våra motståndare Och en ganska känd grej som jag vet att jag läste om 2010 Det var att socialdemokratiska valarbetare <clears throat> Hade gått runt och delat ut valkuvert Med instoppade socialdemokrats röstsedlar Till väljare i flera lokaler Liksom vid förtidsröstning Det här var ju i Huddinge uh, Och de här gick även runt Och liksom snokade i vallokalerna Och betedde sig uh, Citat mycket aggressivt och obehagligt och det kan jag tänka mig faktiskt Att det ska vara Jag alltså säger inte att Socialdemokraterna som parti Är så detta Men sos, alltså de som jobbar inom Socialdemokraterna de, de är ofta, det vet vi med LO och sådär, de är, de är ganska på att man ska verkligen rösta på Socialdemokraterna För att trots att Moderaterna Måste sitta vid makten nu Så lever vi någonstans i ett socialdemokratiskt land Fackföreningar så är ju bundna till Socialdemokraterna Och de, är ju, de har ju otrolig makt Och med stor makt så kommer ofta folk Då beter de sig ofta jävligt dåligt Helt enkelt Um, och valet 2010 så, så blev faktiskt fackförbundet byggnads, blev polisanmält <kör> för att de organiserade en gruppröstning då för unga medlemmar som det hette och det låter ju fint och bra men, men det var ju starka påtryckningar här då, att man skulle rösta på just socialdemokraterna. Eh, så det har pågått mycket saker och en liten grej som jag själv märkte faktiskt idag, jag vet inte det här är givetvis inte valfusk men jag tyckte det var lite fult, jag, skulle, jag satt på min telefon och skulle kolla eh, vart man kunde förtidsrösta. Och då första träffen jag fick upp hette vallokaler.se. kunde man då kolla vallokaler. Men den sajten drivs av Centerpartiet. Jaha. Märkte jag ganska fort. För jag, aha, visst, man kunde ju kolla vallokaler. Men det stod också mycket så här. Vill du inte ha en du vet, bättre för alla alltid hela tiden. Och då såg jag att aha, det är Centerpartiet. Och det var deras röstsilla då och sådär. Mm. Och det är ju inte på något sätt olagligt. Och visst är väl inte kanske någon som går på det. Men jag tycker ändå det är lite fult. Och kan väl tycka att det inte borde vara... Visst man kanske inte kan göra det olagligt men, men i någon slags drömvärld så hade alla helt enkelt agerat lite schysst. Och jobbat efter samma spelregler så som demokratin är tänkt. Vem har bäst medlande? Vem har bäst förslag? Ja men då tävlar vi på någon slags neutral arena om detta. Och ser vem som vinner. Men så lär det ju inte ske. Nej, jag måste bara avslutningsvis få hoppa in och säga det. att Gällande det här med att man, man måste säga till... Ja om man vågar som sagt men det mm. jag skulle säga så här att det finns ju de som absolut inte vill vara öppna med att de röstar på Sverigedemokraterna och det kan man respektera men om vi tänker skillnaden då på små orter där kan man kanske förstå lite mer där alla känner alla. Och, och man är lite orolig. har kommer det fram här och, och alla är, är sossare ända in i benmärgen. Mm -hmm. Då kommer inte jag få det så roligt. Okej, okay, det kan man liksom förstå. Men i storstäder... Jag menar, och vad det är för folk där i vallokalen... Och om du går och säger till och att andra hör det... Det spelar ju egentligen ingen roll. Du kommer inte träffa de där människorna igen. Nej. Som är i den där vallokalen. Så att, jag menar, det är ju ingen fara för det. Och det är ju generellt sett skulle man väl ändå säga... att Det är ju ofta på större ställen... Där det finns fler såna här mer extrema idioter som snor och förstör och, och tar bort valsedlarna så att säga. Mm. Så att det är ju mest där tror jag som man måste hålla koll. Mm. Så att jag menar, gör det men det är ju inte så att det skadar. Och det är inte så att den där personen som tittar på ditt körkort bara hm, nu ska jag hem till den där personen och sparka Nej. sönder brevlådan för <laughs> Nej, så att det, det, det är ju egentligen ingenting att oroa sig för. Jag menar, du har ju rätten på din sida. Det är du som har rätt, så enkelt är det. Ja, och tänk även att du är absolut inte ensam. Jag menar, Sverigedemokraterna blir ju nästan garanterat i alla fall Sveriges tredje största parti. Mm. Så det är ju inte den enda som, som reagerar på detta. Och, och om, man att man, om man känner att det fattas valsedlar eller om man ser det och känner att man vågar säga till så hjälper man ju väldigt många andra som kanske inte riktigt känner att de vågar detta. Ja, Många kanske är där med sin familj och röstar till exempel Eller med sina vänner eller klasskamrater eller så där, och, och då kan det kanske vara extra jobbigt Så nu känner jag att ni, ni pallar och jag menar Faktum är ju att, att även de som inte röstar på Sverigedemokraterna bör ju egentligen säga till att det fattas valsedlar. Mm. Undrar, jag, jag kan nog tänka mig att jag hade sagt till om det fattas valsedlar. För att det, det, är ju inte, det, det kommer ju inte hindra folk att rösta, antar jag. Jag hoppas folk inte är så lata att man, ah, nu ska rösta på det partiet. Nej, det fanns inte de valsedlarna. Nej, då tar jag väl något annat då. Mm. Jag hoppas att man är lite mer, liksom, vilket parti det än är, att man, att man litar lite mer på, på liksom demokratin än så. Att man inte bara byter. Men stå på er, alltså allihopa. Det, vi, hinner ju, vi hinner ju höra oss lite mer nu, kära lyssnare, innan valet. Men nu är det alltså... Ja, nu händer det snart. Mm. Och jag, är, jag vet inte, hur känner du ens man inför detta? Ja, delvis tycker jag det är jätteroligt och jättespännande. Jag tycker det är kul med all politik, jag tycker det är roligt med, med alla idiotiska valskyltar som sitter. Det händer väldigt mycket, men andra halvan vill bara att det ska vara slut någon gång också. Ja, är man säkert. är ju ganska nervös och... Så... Man håller ja. ju tummarna för att de flesta ska rösta rätt. Mm. Eh, rösta mm. sverigevänligt. Mm. Mm. Men Konrad, nu får jag allt dra i bromsen för det här programmet. Eh, oh, vi kommer ju såklart få prata med er nästa lördag igen. Och mm. Ja, Vi hoppas att ni tyckte det var trevligt att vara med oss den här stunden. Och att ni kommer tillbaka igen nästa lördag. Ha det bra så länge. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook-